Третата лекция – Третото същество – Христос или по друг начин казано – Истинската любов. Третото същество – Христос показа, че истинската любов е пътуване и към вечността и към безпределността на Бога. Пътуване към цялостта, към андрогина. А какво е андрогина? Той е нещо по-богато и по-обширно от целия космос, нещо много по-дълбоко. Третото същество Христос разбра, че суровите изпитания са всъщност велики възможности. Непроста възможности, велики възможности за завръщане в тайната на Бога. Дълбоко в Бога, за завръщане дълбоко в тайната на Бога. Разбира се, по-нататък, която води и до друга тайна, която вече е наречена мистерия. Третото същество Христос показа правия път. Който е късия път, пътят към голгота, а това е пътят към нищото, което е друго име на богоподобието на и друго име скрито на безкрайността. На друго място подробно ще говоря за нищото, тук само го загатвам. Тази дума плаши много хора, но тя е една от най-красивите думи. Богоподобието, Това е начина в нищото Бог да ни даде нещо много ценно, което се е случило и на Голгота. Нещо много важно, тоест най-ценното. Кое е то? Самия себе си. Значи, не духовни блага, не неща, а самото върховно благо. Но хората искат други неща. А той иска, Бог иска да даде най-хубавото самия себе си. Където този свят приключва и се ражда нещо дълбоко. Какво се е случило още на Голгота? Знае се, че както Агностос Теос, т.е. неродения отец, така и Христос, третото същество, са невидими и абсолютно неуловими за всяко разпъване на демоните. Просто няма разпъване. Привидно има, но в дълбочина няма. Защо? Защото Христос е излязал от Исус. Исус е страдащата природа, но когато съществото е леко, същностно свързано с Бога, Просто много леко се отделя. Тогава кой страда? Ако аз изляза от апартамента си, от къщата си, кой страда? Страда ли къщата? Страда ли апартамента ми? Значи, ако аз мога да изляза така леко естествено, къде е страданието? Но хората трябва да знаят, да мислят, че това е страдание, защото те трябва да страдат, иначе няма да разберат леката същност. Въобще в Голгота има тайна подобна на Юда, но друг път ще се спра повече. Така. Просто няма как демоните да разпънат да духа. Няма как да разпънат Бога. Няма как да разпънат чистата същност. Няма такова дърво, казва учителя, в целия свят, което може да събере Бога и да го постави на кръст. Нито Бога, нито Сина, дори, нито ангелите. И за това кръстът на Голгота е замисъл на Бога. Всички демони са били изиграни, както и при Юда. Говорихме след рейми, пак ще говорим. Всички мислят, че Юда е предател, няма капка предателство. Всички мислят, че Христос е страдал, а Той тържествува. Не страдание, тържествуване. Защото се завръща при Бога във вечността. То е, това е замисъл на Бога на неродения Отец. И така, Сатана и всички демони са били изиграни, което за Висшия свят е просто много елементарно. И те са постигнали какво? Саморазрушение. Те поначало демоните го обичат. Те са постигнали саморазрушение поради своите си намерения. Значи, поради своите намерения, те са постигнали саморазрушение. Спомням си какво казва Ал Халач. Има нещо хубаво в измамата. Аз измамих Иблис, Сатана, чрез истината в себе си. Забележете. Аз измамих Сатана чрез истината в себе си. И въпреки всичко, Третото същество, Христос, показа много ясно нещо съществено. А то е, че трябва да се пожертваш за Бога, а не за човечеството. Забележете разликата. Ако Той се беше пожертвал за човечеството, лош знак. Но когато Той се пожертва за Бога, това вече е и за човечеството, но като последствие. Като последствие. Първо и преди всичко любов към Бога. После ще имаш мярката за всичко друго. Ще обясня. Бог е чиста, сияеща същност, наречена още на някои места, правилно, прасветлина, докато второто и третото същество са светещи. Разбира се, ако Бог им даде нещо от сиянието си, те могат и да сияят. Но сиянието принадлежи единствено на Бога. Но светлината на третото същество Христос се е пожертвала за Бога. И поради това тя се е завърнала към пра прасветлината. Докато второто същество се е пожертвало за човечеството. И с това той е увеличило своята тъмнина. Забележете, който се жертва за човечеството, увеличава своята тъмнина. Който се жертва за Бога, увеличава своята светлина и същевременно може да бъде светлина и за човечеството. Но първо е станало светлина в себе си чрез правилността, правилният подход. Това означава, че светлина, която не търси по правилния начин, се превръща в тъмнина. Третото същество Христос се е пожертвало за Бога, а не за хората. И ако не беше Бог, нямаше да има и жертва. Тоест, Третото същество Христос се е пожертвало за Бога и за Бог в хората, а не просто за човека. За Бог в хората. За да може да израсне Бог в тях, а не човешкото, което е тъмнина. Предния път ви обясних, че самия човешки път е тъмнина. Там ясно го обяснихме. И така. Третото същество Христос това е правилният път на светлината. Това е истинското търсене, а то е среща с първото същество Бога. Среща с тайната същност на Бога. Голгота е символ на голямото страдание, което страдание какво означава? Голгота, това е според майстер Ехард, т.е. голямото страдание, интензивното страдание, това е най-слабо осветеният от всички светове. Понеже човек няма любовта и не може да го освети. И този свят се нуждае от осветяване. Това е най-слабо осветения свят. И казва, ако ти имаш любов към Бога, Както и третото същество, ти ще осветиш този мрак. Ще се окаже, че мракът не съществува. И това ще го разбереш в своята дълбочина. Стремежът към човека и човечеството е фалшив. Докато стремежът към Бога е стремеж да станеш истинен. И чак тогава вече, когато станеш истинен, можеш да тръгнеш към хората. Преди време, ако се спомните, ви казах нещо от Диониси, Всички хора, които се устройват живота, осигуряват живота, търсят щастие, а не са познали Бога, тайното царство на Бога, не са си посветили живота на царството на Бога и на истината, там ще тържествува злото. Както и да се устроят живота, там ще тържествува злото. Всичко това осигуряване ще се превърне в царството на злото. Наистина, без човек да е познал Бога, как може да отстроява въобще каквото и да е, какъвто и да е живот. Но хората първо иска да се устроят, и после, ако има време, но то няма да има време. Така. Чрез любовта си към Бога, третото същество показа, че това е излизане от участта на древния хаос, т.е. на неорганизираната материя. Това означава любов към Бога. Излизане от неорганизираната материя, древния хаос. Третото същество Христос показа, че истинската любов е абсолютно движение към Бога и към нищо друго. Той не приема нищо. Как така ме наричате? благ? И такава е истината. Христос не е благ. Блак е Отец, който му дава благост. Това е пътя към съединението с истинската благост. Значи, абсолютно движение към Бога. А тази истинска любов, има велик произход. Тя произлиза просто от самия Бог. Тоест, Бог пътува към себе си. И към собствената си тайна. Христос показа на света колко е важна именно истинската любов. Не просто някаква любов. Истинската любов. Защото Истинската любов към Бога изкоренява всички човешки желания, всички човешки стремежи, тя води към прасветлината, вечното и необятното Царство Божие, който е препълнен с такава истинска любов към Бога, той получава нещо, което Го няма във Вселената и Света. Той получава нещо, което липсва във Вселената и Света. Третото същество показа, че любовта към Бога е едно особено любовно умиране, чрез което в човека възкръсва вечния Бог. И Неговото царство. И така. Крайната цел на истинската любов е свещен съюз с Бога. Свещено единение с Бога. А това означава още и още едно нещо. Велико възприемане на Бога. Разбира се, непълно е познание, но велико възприемане. А чрез това в нас възкръсва Неговата вечна и другата му природа. Абсолютната природа, която е скрита подобна на вечната природа. И още, чрез любовта си към Бога, Христос показа, че човекът се освобождава от астралното човечество, от астралната субстанция и нейните емоции и се връща в вечното кристално божествено чувство, което не е емоция, вечното божествено чувство и състояние, което е състояние на вечността. Което е, това чувство е и самата пълнота. На кръста Христос показа, че трябва да изгубиш себе си. Именно когато изгубиш себе си, ще придобиеш Бога. А що не искаш да изгубиш себе си? Тогава това е мярка. Ти нямаш истинска любов към Бога. И тогава върху Тебе идва да работи второто същество Сатана. И пак казвам: На кръста Христос се е съединил с Бога и не е страдал. Той го казва в един апокрив на Йоан. Не е страдал, както мислят хората, че даже и ангелите. Има случаи, когато и хората, и ангелите са подведени. Даже има такъв случай при Дионисий, когато Исая, един от най-големите пророци, разговаря с Серафим и обяснява своето видение. Обаче Дионисий, който е много дълбоко същество, водачът на мистичното християнство, за който ще говорим другия път. Един от най-дълбоките тайни учители, който само някои светци познават отблизо от миналото, Самото християнство го смята за авторитет, но не го познава. Той е гностик от най-големите гностици, но скрит. Че Дионисий казва, че Исаия не е разговарял с никакъв Серафим, а с ангел, който имал горещо огнено служение и той го объркал с Серафим. Така че на високите нива се виждат ясно нещата, а Диониси е нещо много, много дълбоко, за което ще говорим. Той е надраснал и Бога, и не Бога. Просто толкова дълбоко е отишъл, нали, че е много трудно да бъде описано това същество. Майстер Екхарт се вдъхновява именно от него. Така. На кръста Христос е съединил с Бога и не е страдал. И както казах, не са го разбрали нито хората и даже много ангели. Защото Христос се е отделил от Исус и се е скрил в своята меркаба, т.е. в своята истинска същност, нетленното си тяло. А там няма как да проникне страдание. То няма никакви условия в това тяло, нетленното тяло, да проникне страдание. А иначе преданието го казва по друг начин. То казва, че Христос е възкръснал. И така, Третото същество Христос е слязал в своята страдаща половинка Исус. И така, в Третото същество Христос е станал и Исус. Прикрито е бил и човек, но Той не е човек. Защо не е човек? Защото има огромна вяра и любов към Бога. Иначе, ако Той имаше обикновена любов, Той ще да стане човек. Т.е. Христос ще да стане Исус. Но поради неизменната любов, човешкото отпада и Той вече е син. Съвсем друго нещо. Ако не беше така, той щеше да остане човешки син, което означава падение. Но третото същество е наречено син. А това вече е друго название на нашето скрито, първично висше аз. Това е нашия чист дух. Той е синът. Третото същество Христос показа, че любовта към Бога е просто завръщане в Бога. Любовта към Бога означава да бъдеш дарен с вечност и безсмъртие, а не с време и ограничения. Вечност и безсмъртие. Това е първичното състояние. Първичния рай. Когато чистата Божествена субстанция не е била опетнена и отнета, тогава това е било това състояние – първичното състояние, безсмъртното естествено състояние, наречено в един по смисъл – Раят. Разбира се, има нещо по-дълбоко от Рая, това е Царството Божие. Друг път ще обясним точно каква е разликата между Първичния Рай и Царството Божие. Третото същество Христос показва, че който има истинска любов към Бога, светът ще изчезне и тогава ти ще станеш реалност по-дълбока от света. Значи Тук става отстраняване на света. Ти се превръщаш в реалност по-дълбока от света. Тази любов е именно и самото възкресение в вечното. Защото ние сме част от тази любов и от тази вечност и това е много естествено. Ние сме част от тази изумителна пълнота.